Якщо все буде хокей, Завтра знову прийдемо сюди. Коля правий народ у нас Алкає, будь здоров. Тому самогон під виглядом водки Продамо без особливого напрягу. Так за кілька днів можна стати багатими людьми, Адже 30 карбованців зараз нікому з нас навіть не снилися. Кілька днів і ми... На всіх можемо підняти просто з землі місячну платню кожного з наших батьків. У нас будуть гроші на дорогу, карта Радянського Союзу буде до наших послуг, і ми поїдемо куди завгодно. Ми азартно говорили про це, кучкуючись біля входу у вокзал, і на якусь мить забули, для чого власне тут стоїмо. Першим це згадав свиня, Штовхнув мене ліктем і кивнув у бік стоянки. Позатий таксист, дядько із пишними вусами, розвернувся до нас усім корпусом, рука лежала на доху жовтої волги. Поруч ошивався типок непевного віку і чаморошний зовнішності, але досить пристойно вдягнений. Ну, мака, давай, підштовхнув мене тихий. Чого я? Бо ти в нас старший. Хто тобі сказав? Тут усі вже кажуть, давай не ламайся, старшим завжди починати треба. У голосі свині звучало неприховане знущання, тільки зараз чомусь не хотілося заводитися з ним знову. Набравши в груди повітря і, видихнувши, я подався петляючим між машинами до вусатого таксиста, котрий уже опустив руку і відвернувся, а коли підійшов, торкнув його за руку. Тобі чого, пацан? Усі позаті басять. Водій до того ж басив, роздратовано. Я те й від колі. Що значить від колі? Від якого такого колі? Ну... Тут я не знав, що сказати, але той факт, що таксист не кричав, а дивився на мене зацікавлено, навіть відлякував остаточно і давав якусь надію на прояснення ситуації. Ми тепер із колею працюємо. Він просто подалі заховався. Ясно. Вусадий таксист покрутив головою. А чого ти, Чижику, з порожніми руками прийшов? Раз Коля заховався. Справді, про це я не подумав, відчувши, що починаю червоніти, чого не дозволяв собі навіть на уроках чекіста, коли той називав мене дебілом із вакуумом у голові, зачастив. Зараз-зараз ви стійте тут. Нікуди, та я нікуди звідси не збираюся йти, відповів таксист, і тепер точно дивився на мене, наче на пустоголового «Де тебе Коля тільки знайшов? Чого стоїш? Бігом людина чекає!» Він ще говорив, а я вже розвертався і, забувши про усяку конспірацію, мчав до входу в зал чекання... Ледь не збиваючи зустрічних пасажирів, уже біля самих дверей змусив себе перейти на спокійну ходу і далі йшов неквапом як людина, котрій особливо нема куди поспішати. Колю я побачив не відразу, він примостився у самому кутку поруч із галасливими жінками, обкладеними з усіх боків клунками, наш господар витримав їхні крики. Терпляче лише відгородився газетою, час від часу позирав на усіх. Так ми... Зустрілися поглядами. Він кивнув, я підійшов до нього, отримав загорнуту в стару газету пляшку, і тримаючи її так, аби вона не привертала до себе уваги, повернувся назад до таксиста. Той швиденько прийняв мене товар, невловимим жестом передав купюри і зробив погляд, що мене взагалі не існує у цьому світі. Я позадкував, потім розвернувся і пішов на спостережний пункт, по дорозі не стримався, глянув через плече чаморошний громадянин, який крутився біля мого таксі, швиденько його покинув і йшов, звідти, наче дорогоцінний скарб, стискаючи в руці пакет із зображенням Михайла Боярського у Чорній Сорочці.